واللہ عنده حسن المعاف اور اللہ رحاستذے دوڑ تلو دے وقال تعالی فرمائی دی یہ اللہ تعالی جلوے دے یا ایها الناس خلق ان وعد اللہ حق بے شک وعد اللہ حق د مرگ رازی د قبر جزا سزا د قبر د زندګی نفس په فرصت د قیامت را پورته کیږي جنت ته جهنم دے حساب دے تول دے تله د میزان دا پولیسرات ده ان نواز الله حق بشک اواده دا الله حقرا فلات غرنکم الحیات الدنیا نو خامخا دوک کی روان چيتا سول رجوان د دنیا چې پدې کې او د قبر او دا اخرت د پال تیاری نکوي ولا یغرنکم بالله الغرور او دوک کی روان چيتا سول را د الله بارکی الغرور اغفارے وو دوکا کې چون کې چې شیطان لري وقاله تعالی او فرمایلی دی ی الله تعالی چلوي الها کومتکاسرو غافل کړي دي تاسو لرډر والی د مال د قبر دا حیرت نه او دا به تر پوری حتی زرت المل یو معنی دا وتر دې چې مرګ درلغاش نو مرګ سره به غفلت ختم شي خو بیا به फायदा نه او یو ماناو لماو دام کړي وای تر دي چلارای تاسو ملاقات د قبرونو تا مفصلین ذکر کړي وي دی او دوو قبېلو مقابله وه یوی قبېلې وچې په مونږ کې مالدار هلک ډیر دي دی او بلې وچې په مونږ کې مالدار ډیر دي دی نو یوان دوه کشمیرل ل بیا پټیاي او قبېلې وچې په مورو کې نوم مالدار ډیر دي دی نو قبرستان تلاړ له به قبرونو والا مالدار کشمیر دی یو مانادام کوئی غافل کړي دي تاسو لرډې روا دي مال تر دې چې پدغه نسبت حتا حضور تم مل المقابر ملاقات تلاړې تاسو د مقبرو یا تر دې شراب شمر کلا دارنګ نه لا سوف تعلمون زرد چکو هب شي تاسو ثم کلا بیا دارنګ نه لا سوف تعلمون زرد چکو هب شي تاسو قال <سؤال> الله دارنگ ಏನدل او طالبون کچری تاسو کوید علم الیقین په علم الیقین سرا وقال تعالی <سؤال> او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی لري وما هذه الحیات الدنیا ندی دا ژوند دنیا الا لهن مغرلوبدی ولعب الا لهن عبثات دی ولعب ولکه ما شومان لوبی کوي یو ویدہ مکور او غاری یو بل وی جاری یو بل په یو سات پسلال شو وغار سپری دا غشان پدی دنیا او پرې اقتدار پدی مالونو او پدی بنگلو جنگونهږي اغه خل خار او تلاان او اغه سزونه دا غشان پاتې شو و ان الدار الاخره او بیشک کور دا خیرت لہی الحيوان ها خا با غد ژوندون کورږي عواقیت د ژوندون کورځه کوي انته ژوند مرغشته الته خوشحالي دا حبخان مشتا الته ځواندا بداوله مشته دنیا کې کار کیس منېمتون ډېر شي نو دا مصائب مصايب راشي چې هغه نعمتونه د سړی نه هېر کیږي ریکوي و ان الدار الاخرته لهي الحیات قام خاکور دا اخرت اغد حقيقي ژوندون کور دې لو کان یعلمون کده کړې دې ولایات فلبا بھی کثیرۃ و یایاتنا په دی باب کې ډیر دي چې هغه کې الله د دنیا فنا ذکر کړي او د دنیا نه زهد بیرغوبتی ذکر کړي او د اخرت توجه ذکر کړي مشہورات هم مشهور دي و عمل حدیث او ورشي حدیث سیل فقصر او ډیر دي دی من ان تحسر د خبرې نه ډیر دي چې دا دی یعنی حسر ممکن نه مانو نذ به به ترا핌 منها علامه سواهُ وای خبردار ہے ورقومنگ په یوی سی سرد دینہ علامه سواهُ یعنی داغه نشاغه الاو د دینہ دي دی چکه محدث مون مخ کی ذکر کړي هغه کلاون بل حدیث در ل ذکر وان امر ابن عاف الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی الله علیه و وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعثا با عبید ابن الجراح لے گلےو عبو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہو الی البحرین بحرین تا ستاد نبی رسلام پا زمانہ کی بحرین فتحشیو یا تی بی جزیتی حاوی لارشد آغالا کی جزیرانا چکم ٹکس مسلمانانو پای مکرک پرو فقدم بی مالی من البحرین نو غیرال مال د بهرنا پس هم اعتلن سوار نو اوریدلن سوارو بخودو می ابي عبيده فراتلو د حضرت ابي عبيده رضی الله عليه ايله پتہ ولګيره شرح مال روڑے او د غمال به مسلمانانو تقسيم دو نو غیرال فوا ثواب فواخو صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ندی شریخول او دای موافقت راغ فموز د صباح کی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فلم ما صلی اللہ علیہ صل رسول الله صلى الله عليه وسلم کله نبی رحم السلام موذکل ان صرفا ته موز راو ګرځید فتعرض له دای ورتزان داسه مخلق فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّ حَبِيبَ تَبَسَّمَ فَيَنَارَأُهُمْ چکلې دایو کثر ثُمَّ قَالَ وَبَيْنَهُ فَرْمَأَ الْأَذُنُكُمْ خَيَالُ دَرْبَانِكُمْ سَمِعْتُم تَاسُ جُودَ وَرِيدِ لِي چَأَنَّ وَا عَبِيدَ فَاطِمَةَ چَأَبَا وَبِ عبید... تَرِيَ رَضِيَ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال فرمایا جلسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عل الممبر کوئی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑے و او ناز تو پ منبر شریف او غردہ د زندګی په اخر وقت کې بعض روايات کراګي د بیمار د وفات نه او صورت مخکروه وت او ذا ذا ناد حبيب پر منبر باندې خير نهي ناس ته لږ بعد نور صحابو ذکر کړی وې الله حبيب صلى الله عليه وسلم پر منبر باندې کې ناس و جلسنا حوله او موږ کې ناس دایمه غیر چا پیرا صفه قال مې فرمایل ان مما اخاف عليكم بشك حاجه چیزی ريغم پتا سبانه د خپل وفات نفس ما او هغه خبره ده یف تف علیکم چراکلو بکړې شي پتا سبانه من زهرت الدنیا من زهرت الدنیا دا غزه د دنیا نه وزینت هاو د دې د خایص نه دې دنیا شی اللہ حبیبی ما او دولت دروازه وکلو شي دا الله حبیب ما سره د دې یاره دغه د دنیا ډېرې دل د دنیا زه وزینت را کلاويل دابه د دي امت د گمراهي سبب ګرځي متفق علیه ځکه حدیث پاک کراغی را کو رسول حدیث ذکر کی ده الله حبيب و اظهار یو امت د تباہي د فارص اساسه بۆ لکل امت فتنه و فتنه امت الماع دهر امت د تباہي د فار او فتنه وا او زمہ تو مد تباہی سبب بجوڑیږي د مال ډېرې دن داغي زیب زینت را کولا ویل متفق علیه وعنه او دغه صحابی ابو سعید خدری رضی الله عنه نو روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الدنيا بیشک دنیا حلواتن خواغرا او طبيعت ورته اعلان کړي زړه ورته خواهش کړي او خبرتن دا سے ترو تازر و ان اللہ تعالی و بشک اللہ تعالی چلوی دے مستخلی فکم تاسو خلیفہ گان جوڑی فیہا پدی دنیا کې اے دنیا خواگم دا او دای او قسم تد فتنی شیم دے خوبیام الله پا تاسو امتحان کر تاسوی پدی کې خلیفہ جوڑ کری دے. فایان زرون رب العالمین ګور امتحان اخلي کیفه تعملون چې تاسو وسنګ عمل کوی دا یو رازان دی ایمان د زدکړه نفس د دوو فتنونو ساتي فتق دنیا او یری گئی دنیا نا او د دې تناجه محبت نا ګور دا کوم احادیثو کې چې دنیا مزمت راغله نوشیخي اختیار ولې پکارداد حرام او ناروا دنیا حلال دنیا دا الله فضل له چاغه پزانو لګي پر دیني لګي پر غريبانو لګي اخو څهارو جمعات نوځي نو, نو الله هم اني اسلوکمن فضل له دا دنیا يادي چې پاغي دي حيا پري پا خو پاغي دي دين پري خو خپل غيرت خرچ کو او اوغه دنیا دي غورک او يارېګي د دن ناروا دنیا دا نا حرامه دنیا وتقوا النساء او یاری گئی ده زنانو ده ناجائز فتنی را وقت قنسا زکر دان دین پویول غاری لکوس یو سره وی زنانو نو یاری گا نو ده زنانو ده یاری نسا یعنی د زنانو ده بیپردگیره نو یاری گا غلط نظر نو یاری گا پردو زنانو ناری نو د خلط مل چه غی یوزه تعلیم ویدی نو یاری یو طرف تا دا اللہ حبی فرمای ده فانی دنیا دا او مارہ پدی دریسی زنه محبوب دي یو پکیصه ذکر کړه خپلې بیبیان له او سید البشر فرمایلی چې تمامه ودنیا متاع ده و خیر متاعها المرته الصالحه او پدی تمام دنیا کې بهترین شی هغه نیکه ایماندار او تقوا دار بیبی ارهوه مسلمه وانا نسن رضی الله عنه دانس رضی الله عنه نن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال چه نبی علیہ السلام فرمایلی دی اللهم لا عیشا اے الله نشته د ژوند الا عیش الاخره مگر ژوند اخرت اے د دنیا بس ژوند وی پریشانی دا حقکان دی یو مصیبت حتمی کی بل راضی او کو دنیا کې سړيوانه ظاهرا مصیبتونه نور نو ورپسې د ځنکدان مصیبت ته پته لګينا چې خاتمته په کفر کې په ایمان بیا د قبر امتحانات دي او الا نيشت جوان مگر جوان د اخرت چې ال تو جوان وی مردو بني صحت غوي بيماري بني خوشالي غوي حفتان بني دارنګي ته خپل او اقرباو او دوستان او شرا یوزے والے وہ وہ نو جدا والے بنے متفق علیہ وعنه اور دیگر انصر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال فرمائے نے یتبع المیت ثلاثه مڈی پس دریش زون روان اہل و داغہ و اہل عیال رونا بچی رشتہ ومالوهو دا غمال روانو <تصفح> لکا موٹری دی لاری دی پخواب آسونو خانو واملوهو ادریم شه دا غامل فیرج عیسنان نو دا دوتی واپس راش بال بچه بس پخارو کې دفن کی دغم رکار دا واپس راش اغمال مواپس راش ویبقا واحدن او یو شه باقی پاتش یرج و اهلوهو واپس راشید دا احل ومالوه ومال ویبقاملوه او دا غامل باقی پاتشی او نبیر سلام دا حدیث پا دیت ترکیم بیان پلو وی او قصد دا غدری مرگلی دیو بیدہ حدیث ذکر کو نوی دارا لووی کم مرگرے بہتر رہ بال بچ دا غم روکو چی خارو پورو رو رسولو خوبیاتی را رہ. او مالم ور تر قبر لارو واپس را رہ. او غنی کا عمل ف قبر کې مرګره کوئی تاسوس شو چوکای چې کمیو مرګره بهتر ده او د کميو لهاس په کار ده د کميو سره تعلق جوړول په کار دي متفقن علیه یعنی دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړی ده وصل الله و سر رضی الله عنه نو روایت ده قال فرمایي ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي ورته حدیث لډېر سوچ کوئ دا حدیث د دې بیان کوي چې د دنیا کډېر خوشالۍ شینوم کې فنا راځي او که د دی دنیا ډېر غمونه او تکلیفونه شینوم یا زلب ختم شي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی یو تا خراب واستې شي بأنعم اهل دنیا پویو ډیر نعمتونو اوالو باندې د دنیا نه من اهل النار چې دیبد دی جهنميان نه دې اورالو نه وي یوم القیامت فرز د قیامت اے دنیا چې وو پډیرلوی نعمتونو کې دا سارا تکلیف او پریشانی او خفقان وی ادلی دلې نه خدای کفر او شرک یا د گناهونو د وجناد جهنم والو نه تو چې کله فرض د قیامت راوستې شي فیسبغو فنار نو ور دن نا بکړې شي د جهنم پور کې او یو ور کې یوزل دا زوږي شي د دې سر کندی دا د جهنم پور کې او غپو ور کې فیسبغو فنار صبغتن ور غپو بکړې شي په دې کې غپو او بیا بیره بار کیسوم به یو قالبه ورته ویل شي یبنا ادم ايبن یادم هل را ات خیرن قد آیا تا چر تفير کو سرګو ليدلو هل مرر بک آیا پتا باندې چر نعمت <متحدث> تیر شوه کدرلو قد چريب ف يقول دغه جهنم ویلا والله نظم رب ما ذر نعمت کتنې نه زما په خواخشه تارو تیر شوې نه دي عالم کتاب هغه انساني چې دنیا کې نه ګرمي پی جنډاني سردي پی جنډاني لوګه پی جنډاني پریشاني پی جنډاني لا والله يا رب وي بنا قسم ميديا الله چې ته ما ربي ماد سراډ خوشالي پر سترګو لیدل نا ويو تاب شد الناس يبوسن اوراب واستي دیر څخ د خلکو نه په لګاو په تکلیف کې په دنیا په دنیا کې غمن اهل الجنه دی بری ایمان او عامل صالحو د وجنه جنت والوں ای فیسبا او شی بغاتن فل جننه د جنت په نعمتونو کې بده ورغ پکړې شي فایقال لهو د تبو وی لشی یابنا ادم هل رتبوسن ای بنی ادمه تا چرتا تنگیو تکلیفو لگا کتلیو احل مر ربی که شدتن قطو تا بانی چا تا سختی پا خواکی تی رشوی و فیقولو دیبو الہ واللہ نا قسمی دی پا اللہ ما مر ربی بوسن قطو فما بانی چا تنگی تی رشوی ندا ولا رئی تو شدتن قطو او نم تکلیف چا تکتلیو نو دا حدیث دا وای چې ګوردا نعمتونه مفانی سبا کس ډیر خوشحالي کې راکړې او تر مرګې سې ډېری ندي او چې جهنم للار شيا چې ما شت سراحت وي درې او که سول ډېر پټا کارو دی او په تکلیفونه دی او په پریشانو دی یو غم ختمي کې بل پر راضي خوده دی او په دې چې نو غو چې او ځله الله دې جنت نعمتونو کې ورګنه کيار صبحتي ویرش رواه مسلمان وانل مستور ابن شداد رضی اللہ عنہ د مستور ابن شداد رضی اللہ عنہ نے روایت ہے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی مد دنیا فل دن اخرت مد دنیا او د دنیا خوشحالی او د اخرت مقابله إلا مثل ما مگر فمسلا یجعل احدکم چوگر زوی یو پتا سوتی اس باهو یم اذا بوتخ خپلفو بو فلی انظر ندیی وګری بی مے ارجو چه پسمرو بو سر لاگوته واپس ندغم معمولی لنوالد گتی دا دا دنیا خوشحالی او دغلوی سمندر د دا خیرت خوشحالی ندعوی چی دام لگی دی مختصری دی و فانی دی رواہ مسلمن رحمه الله وان جابر رضی اللہ تعالی نجابر رضی اللہ عنہو نروایت تے ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم مر بسوق نبی علیہ السلام تیرشیو په بازار بانے ونناسو کنفے او خلق یو خواب الخاناستو لکن مازار پا مند لارے نو یو پلم دکانداران دارانوی بل پلم دکان دارانوی داران ونناسو کنفے ہی خلق اغا ترفونو د دی بازار تو یا ترفونو د نبی علیہ ته فمر را نتیر شو نبی علیہ السلام بجدین دبی یو بچی بانې س ک چې د غې داې واړو واړو غګونو او متنینغ مړو د بچیو او په زو ک بیاادې وي چې د بعضې حته او شکل دروسوي دا واړو واړو غګونو او وړو کې غونې بچو او مر شو او پر صدلو او مالکانو غځوو فتننا دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک ورطو گتو فا اخذ بیو زنی ہی او دا غاو بیزی دا بچی غو گیونیو سم مقالبیو فرمال ایو کم تم یعو دے پتاسو که اے بازاروالو یو حبو چه غدا خبر فخوی این یکون حاوالو بی درہمن چه دا بچے دی مردار دا غدا پار پیو رو پیش وی پیو درہم سوک دا خوخائی فقالو نصحابه کرامو فرمائل رضوان الله تعالیٰ علیہ مجمعین ما نحب مونگ نفخو انہو لنا بشیع چیدادی شیم مونگ دا پارا پسشی وما نسنعو بیه او دا اللہ حبیو مونگ پا دی مردار بچیوانے سکو سم مقالب او فرمائل اتو حبون انہا لکم وی آیاتا سدا خبرف و حوائی جدا ستاسو قال والله لو كان حيا و الصحابه کرام کی قسم دی زموں پہ اللہ کدہ ژوندین وکنا نو کانا عیب اومدا عیب دار زکوالو و غلوالو غوونی دي بالکل زارا زارا کدہ ژوندین اوم پکیدا بیا وسنګ موږ دا خوف کو اعلان کدا اس مړو مردار ده فقال ذا الله حبیب فرمای فواللہ زماد دا اللہ فذاتی عالی قسم دی لد دنیا اجهام ها دنیا ددیدا ما له ذو دولت احون علی الله دیر سک دی په الله من ها ذا ددی مردار بچید بیزين علیکم پتہ پتا سودا دور اس پکنه لکه دنیا چې په الله دور اس پکار دنیا اس اهمیت الله سره نشته ځکه الله حبیب فرمایلی وې کې د معاش د رم د دنیا څخه قدر او قیمت الله سره نو نبيوبې دشمنان او تافرانو تل ورکوړي करावा مسلمون دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړی او د دې حدیث مشکل الفاظ او د دې حدیث تفصيل رس عمر روان دی او ان شاء صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم دا قوله دغه حدیث کې مشکل الفاظ کې ارشیو وای کنافہی یعنی ان جانبې هی طرف نو داوته والاسق حدیث کې تیرشیو ویاصغیر الاذن ورور وجنوالا وان بزرن رضی الله عنه دا بی ذر رضی اللہ عنہونا روایت تے قال وائی دے کنتو مز امشی چیزت لما روانم معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا فی حر رتے و مدینہ منورا کی دو کسم از مکده یا بعد از مکده چی باغونا دی او خف کل مٹا خاو او یوز مکا دا سی تانی زینه دا گیچی دی پکی دا احد طرف لشیزه نو دیتا حره وی وی زروانم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فی حره تین باغ حره مقام کی بالمدینه تی پا مدینه منوره او دا دا احد طرف طروانو فستقبلنا احدو نو ایمون چی دا سی تلو مخیل دا احد غررانه فقال لاللہ حبیبو فرمالی یا عبا ذرر ایبو ذر قلتو لبیتا یا رسول اللہ ماوی حاضرم داللہ حبیبو فقالا لاللہ حبیبو فرمالی ما یسرنی ما لر نخش آلوی انعن دی دا چی بیشک وی دی دماثرہ مسل اہدن حاضر فمسل دو اہد چی دادے زہبن سرزر ما خوشاله جذور و سرزر د ماسرش او بیا ما دي ماسره یو تم زی علیه ثلاثه ایام په ماده تیرشی دره ور زی و عندي من ه دینار او زما سره دی وی د دین یو دینار بلکه طول بمید الله نار کی تقسیم کړی شي الله ز حبيب شان داو چې انکی پیغمبران دنیا تا خیرت د فکر د پاره رازی وکدو هو د غرب رسر زرش نمال نه خو خي جدريزي تيري شه او ما سره لې پکيو روپي فات راغلی کراغ دي د الله د حبيب درود د دنيا نه بي رغبتي يو ځل مجد په مسجد نه بويک او داسه سمدستي د موس په صفاسه دو انقريب او چ په وای صحابه کرام وی مبارک خفي خي وکور توردنش صحابه پریشان شو که سمجھره الله حبیب روته پریشان کیږي ما د سونی سی صفپور کې پرتاو او مانه هیرشیو چې دا غې د صدقه او د خیرات حکم مکرې نماز رغم پیدا شو چې اسنه چې توفات را نشي او زم پور کې دا پاتې دي چرستو مد داو نوې چې نبی فوجور دنیا ته زنده فار راغل ال عاشقون مگر ما مجی غنچې ورسیدو له دینه چې آغاز کېدم د قرض دفاره د قرض دفاره کېدم الا انا فلو به مگر د ژبوان کو چې د رسول رسوله مشیدو حد غرم را ژبوان د دې بارکی فيه عباد الله الا دا الله د بندگان او کې ها کذا او ها کذا داسي به شموداسي به شم ایمینہی وان شاری طرف او ګس طرف تا وان خلفه او رست طرفا ثم سارا قال الله حبيب مخي روان له خبره وي فرمائل فقال وي فرمائل ان الاكثرينهم الاقلون يوم القيامه ودا شا سرش دیر مالون دي دی. نفرز د قیامت بدا ډیر مفلس او غریبانا الا من مگر اعمال دار اب غریب او من قال بالمال حاکذا وحاکذا شیشا دا سی فلقو لقو وشلق عیمینه وعن شماله ومن خلفی قی طرف لے ورکو طرف لے ورکو شا طرف لے ورکو و بیابو ذر رضی اللہ عنہ توئی وقلیل ما هم فمالدارانو کی دا سی خلق دیر لگی چه مال بیم حلال دی او بیادی تقسیم ایم سم قال لی تو فرمائل مکانکا وَرِقْضَل زَيْدُ اُدْرِگَ اولادَ ابْرَاحَ ذِذَيْنَ ابَخَزْنَه حَتَّى آدِي كَجِزْلَ تَرَاشَ ثُمَّ انْتَ لَقَبِيرَ الله حَبِيبُ الله فِي سَوَادِ اللَّيْلِ دَشْبي پَتِيارَک دا دَشْبي واقعيا وا حَتَّى تَوَارَى وَيْ زَمَان پُټش نظرن مې پُټش فَسَمِعْتُ ما اوواز کر كر... کذ ارتفع عشرا صوت هسه پور تک پورت आवाजونه میورېته فتاخو وفت نزه پایرا شوم یكون حاضر چوی دی او تن عذر النبي صلى الله عليه وسلم چا غد الى الله حبيب تا پیشوي وي او سه ضرر ورته ولرسه فارت ثم يرادوا لرل ان اعطيه چ قوله ما دا اللہ دا حبیب دا قول رایات کچھ لا تبرح حتا دیکا دی زین وقف زین چھ زراغ لیلی فلم ابرح نزداغ زین لرنشم حتا تالی تردي چی ما تنبی السلام راگ فقلتو ما ور توفر ما اللہ قد سمیتو سوتا ما قوارد وواز او تخوفتو منہ دا غید وجن اویر نماغوی درزمہ سینہ تکلیف در تا دا اللہ حبیب ملاو نشفہ ذکر تو لہو نا اللہ حبیب تا ملاتو ذکر کا فقال وال سمعتہو ویتا دا آواز واردو قلتو نا اما ویعو ما واردو قال راک جبریلو ویدا جبریل امین علیہ السلام علیہ وما سر خبری پولی اتانی ما تراغلیو فقالا نراتے و فرمائل مم مات من ارا غسوب چې وفات شوساله امتنا او لا یشرک بالله شيئا نشریک ایدا الله سره شي دا الله سره شي نه شي کړه انسانان پیريان دخل الجنه نو دی وجنت تور دنچی و تماوی وان جنا وان سرق اگر کدا غنبت کاری شویو ته ویس سی و ان سرقا وگر کا غلام کړي فقال وان جنا و ان سرقا اگر کدا کارونه تشویب دي او جې ایمان سره مڑشو نو الله د دبه خنه د پاره اسباب جوړوي و ها لفظ البخاري متفقن عليه و ها دا لفظ البخاري و نبی هره رث رضی الله عنه تابو هر رضی الله عنه نو روایت ده الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نن خلقي ويلو كان لي مثل اوهد ذهبا كچره مار پارا په مثل دوهت سر زروه لسررنو خام حماله خوشاني الله تمرا عليا داش تیر دي پما په ما سلاس ليال وَإِنِّي مِنْهُ هو شوو ما سردي نه شوي الله شون مګ سشي او د هو ل د چې غس هاتم د خپل قرض دپاره دکه خرض وپول دا د شریت حکم دی مت خفون عليه الله هو رواییت الله حب دژدون او دا په پا تعلیمات و سرا دا دنیا را فانی جوند لگه رضی اثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایدی انزورو او گو رای ایلا منحاق شاعتا ہو آسفل منکو چی اغطا سو نکتا درجی والد دنیای دی حاصل چی رضا ما خود آستر گشتا دا دارون سکت او زخداری بچو د پارمند تر دوام دا وارو واری اتیمانان شپاتی دی دی سکت ولا تنظروا الى من هو فوقكم مګور یا غا چاته چې تاسو نه پاس دی چې غټ مالدار یا تاغل وګوره او په ځان راسه نو یا برسی یا yana او ژوندۍ بدې پریشانې شي مګور یا غا چاته چې تاسو نه پور تدې فه هو نو کله چې تاسو داسې کوی نو دا ډېر مناسب دی الله تاسو درو نعمت الله علی چتا تاسو بسپک پک نه غنئ نه مد الله پکاسو چت کته لغوري کرا وي و الاله الامین استا دې نه ati داسوره په تکلیفسته او جبر لغوري نه ناشکری وکي شرما نه پد وس شي ملاون نه ويدا ډیر لایق ده چش پکاو او حقارت بن کويد نه مد الله متفق علیه و هاذا لفظ مسلم رحمه الله وفي روايه البخاري روایت البخاری شریف کی رضا نظر حضکم الی من فضل علی فی المال و یکل شیوری او پتا سویاک اغا چاتا فضل علی چاغه غروال ورکړی شوی د پدوالک مال کی ول او دارنگی په خوبصورتئی او په شکل نفل ينظر الی من هو اسفل من دی سر لاشری د لیکه تا دریواله چراغه اند امونجニム غړيدي اواغه غريب د ناغت دي وګوري په دې طريکه وا دته زندگی اسانه صلی الله تعالی علیہ وسلم او دдагы حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده حدیث پاک ده سلور سوا یو او یم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اغه نبی رحم السلام نه دا روایت نقل کئ او حدیث لړې سوچ کوی قال ویدہ الله حبیب فرمایلی تا عیسا تباہ او برباد شې عبد الدین اری بندد دینار ود درهمیو بندد درهم در په پیسو بندش ووکی چاغه الله او رسول حکم لنغوری خو پیسو لغوری قبر و خیرت حیا او و پردی لنگوری خو پیسو لگوری نو دیکھ گورا دا عبد او و درحمی چو ورطویل نو دا نگر جدے کافر رے او حیاء دا پیسو مقابلہ کی پریزی دا اللہ و دا رسول حکم د پیسو مقابلہ کی پریزی نو دا ورط خیری دی دا نبی ریسلام دا طرفنا تا عیسی عبد الدینار او درحم برباد و تبادشی بند دا دینار و درحم والقطویفا والقطویفا علماو لگلی قطویفا یو داس سادر لوی چی داغی پلیس کیوی لکت دادر نختاری دارون بالو نو داس پلیس کو والا کپڑیتا قطویفا وی دارنگی حلاک دیشی بنداد مانا در تکڑی داغتور سادر والخمیس و خمیسا عام سلور گوٹا کوي داغره توی کم سړې چی د روپود درهمونو د جامو د خیسته خوسته او سادرونو بندره په ادارې حلاک توش الله رسول حکم لنګوري حرام او حلال لنګوري دروغ او قسم ته لنګوري دوکی لنګوري غبز د خو جامو د خل لباس د پیسو ټکو بندره ان اوتیا که دل ورکړې شی د دینانو رضویې ده خوشاله و الا لم يعطى وقد لذ دين ور نکړې شي نو لم يردوا دې راځي کیږي نا بس دا او خوشالي او خفقان د پیسو ټاپو سره تړلې رواه البخاري د دې حدیث روایت امام بخاري رحم الله کړې یو اجر مؤمن دی موس کامل مسلمان دی الله او رسول رزا لګوري او د پیسو ټاپو د دې بندې نه جوړي وعن د تغي ابو هريره رضی الله عنه روایت قال نے فرمائی او دا در تفیج گور پدا سے خلقم وقت ير شو او نن قران نن او سنت د تعریفونه دکره او دا غل یادای چې قران شریف کې درو مقامات او کې حبیب له دی سره کېنا ابو هرره الله عنه فرمای چې لقد ريت 70 بیشک اما کلي او یا من اهل الصفه د صفی د طالبان دا صفید دا تالیبانو دار الله دا حبیب مدرسا باز ناپو ہوئی دی نبی دی سلام پا دور کی مدرسا نو صفیوال تالیبان مدرسا خود اللہ دا حبیب پا دور کی و مدرسا دی کمرو ممرو بانگلو لنوی کنگونی دلان دی او معلم ناسته و قرآن و سنت چالخی دی رمدرسا رم وی لکہ دارلوم دیو بند دا انار دونی دلان دی نا دیو نابادیو ایسنو دیوان جنگور انگریز پدی ناکامشو آ او دا غا غا تا بیدار کی وی شم مدرسې ولړول ولا فطرک مدرسه مولول نه د غرف لمن کې و او طالبان نست کال ته نه پریزم فقره د فاسبدونه دلان نه نست مدرسه خو بادي لنه وي مدرسه ابا صفاسوا یو چبوتره اونتی وا د مدینه منوره د مسجد نبوی سره په کې چوسم ګورا آغاز په مسجد نبوی کې او چدې تاریخ رایا دی وَاِمَا كَتْلِوْا اَوْيَا تَسَامْ دَسُفِيْدَ تَالِبَانُنَا مَا, ما مِنْهُمْ رَجُلٌ نُو پَدْوِی کیا سَرَى عَلَيْهِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ نُو پَدْوِی کیا سَرَى عَلَيْهِ رِدَاعُن مَگر پا غبانِ بَيَا سَادَرُ اِمَّا اِذَارُن وَاِمَّا كِسَابُن اے یا بَيَوْلَمْ وَيَا او دای د غیاوس حاضر دی سټونو سره تړلو او دا در غره نشکان شریف کی تیر شول چې یو صادر نه د لنګ او د برتوکار وسنګ आले نو دا د الله حبیب د تړلو طریقه خېلو یو یو صادر په داسې طریقې سره حدیث کی طالب راغلی چې او ثړې د لنګ او برتوکار کوي دا یو صادر به د کمیسو د لنګ کار به ته غوستو سټونو سره تړلو ما یبلغ نصف صاغر او دا بدی نیمو پندو تا نرا رسیدو دور لند سادر با ها ما یبلوغ القعبین زن باغو چی گیتو پوری برسیدو نوی فیج معوهو بیدیهی دغی تالیمان و بدا سادر دزان سر را سر را جمکولو کراهیتان ترا عورتهو توجی دا بد گنلو دا دینه چی عورتی سا تختار رشید و را بدی یو یو سادر کی قرآن و سنس او دغیو غیوس حاضر کی شهیدان شوی او په دغیو غیوس حاضر کی اغی دفن کړي شوی دا د اغی د پارشو کفنو رواح البخاری د دې حدیث روایت ہے امام بخاری رحم الله کرے دا در تخی جوره په دورا غربت او فقیرې حالت کې صحابه کرامو دین موږ او تاسو لدار رسوله وانهو د ابو رضی الله عنه نو روایت ده قال لري فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د دنیا دنیا سجن المؤمن دا جیل د مومن دا باره ور جیل کې د مرځي ژوندني کله مرځي ژوندني د جیلي روټه ای داغو بو داغ دنکول او بارکول دا د خپل اختیار شي مؤمن دا بار دنیا جیل له جیلي ورته ولي مرځي مطابق وجوان نه تیري بلکه را الله خانو لو وګوره او که سره قانوني خداوندي له نګوري پخپل مرزهي ژوند ته ري نو د له جنت جوړ کړ او جنت او د دنیا د کافر جنت په ويولې ول جنت وی جنت هغه ځله وي چې د خواش مطابق پخې وخه د مرزهي مطابق وخه امام رازي ز بخارو کې او چې ما هم د کومه وای کی دیسی سوار عزیز بخارو کې پروت و وحز او نسمنه کا حاتیکا د دې سه حق نه دې لې مراد وکا د بار خپل مرزه اوس روغ نو عامانو کا سبب بیمار پروتې نو بیا بیماری کې سړېزان نشي ਸੰبالو له نو عبادت وسو مدارو صحت غنیمت ته وای راشدن تا او عبادت ته متوجه شه و من حیاتک ل موتک اور او نسہ د جوان د مرغ د فارس تیار ہے جوان د الله در کړه نو د مرغ د فارس مهنت کو رواه البخاری قالو فی شرح هذا الحديث علماء کرامو فرمایلی دی په تشریح د دې حدیث کې چې مانیدار چې لا ترکن کن الالدنیا دنیا طرف ته ميلان مکو وا ولا تتخذها وطنا او داد دا امشپاٹی کیدو وطن مگر داد دا یو سورہ زیر والله تو حد ننفسه ک تونیل البقا او م بایدوه نفستېتونول الب پهږدووالی د باخقیی پ کې ت یعنی ارزوګانې تم م کووه پ خپلزړ کې بطول البقای في په اوږدو باخی پاتې کې دو سره دنیا کې چې د به صل کالی مو دوه کالییم بلکې دونه د مختصر او مددانا نفس لا ارزوګانه کا وا فقس و, و راجي کولو سره به هپدي دنيا ولا تعلق منها او تعلق مساتري دنیا سره الا بما تعلق به الغریب مگر ها چې تعلق ساتي پاګ سره یو مسافر الذيغا مسافر يريد الذهاب چې داغه دتلو اراده یې دیو وطن نه شريدت لو اراده نه پکې څنګه ژوند دام دتلو وطن نه او جدین خبر او خارو تتللی نوی دغشان ترتیبو کا یوریدو الزہاو الی اہلی شاہ ارادت تتلو لغی الی اہلی خبال احل تا و باللہ التوفیق تحبت اب الباس آل ابن سعد سعیدی رضی اللہ عنہون روایت کے قال فرمائی دے جا رجلن راغلی ویوسرے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فقال فرمائی دے جا رسول اللہ الی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلن ما تخبردار راکا على عمل فیو عمل اذا عملتو چکل زاغوکم نو احب بني اللہ چی اللہ را سر محبت ساتی و الناس و خلکم را سر مینہ اور عجیب سوال لے و اداس عمل را تخو خواه چی زیوکم نو چی الله را سر مینہ ساتی او دا خلکم ساتی فقال الله حبیب ورطوی از حد فی الدنیا بے رغبتی اختیار په دنیا دنیا, دنیا سره مینہ مساتا ی حب و کا الله الله به در سره محبت س و الناس اوځان ب پرووا ک داس نه چې خلکو سرري چله چې سمله د لاس لمنیسه او در او ورې نو ی حب خلق بدر خلک به در سر سرمی نه ساات دکه طریکه چې د چا په لاس کې ک جداد د کماللی او کمرته دا نو چې د هغوی مطالبه کې نو خلک د پښکي او جتا بالکل چانده اس قسمه پروا نه کې نو تاسو سره خلک مينې ساتي نوې د دنیا نه بیرغبتی اختیار کا او خبر و طرف ته توجه پیدا کړ نو الله بدر سره محبت ساتی او د خلق سره سدي نزاغه نه بیرغبتی اختیار کړ نو خلق بدر سره مينې ساتي حدیث حسن رواه ابن ماجه و غیره به اسانیدن حسنتن وصل اللہ تعالیٰ عنہا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما ویدن عمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما روایت تھی ذکر حضرت نعمان و بشیر لادوان صحابے کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعید خالد فرمائی زکارہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہا و ای ذکر خڑی او عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما ثواب الناس او مهنت دنیا حاغی رسیدلی او خلق یعنی رستو خلق تعالی دیر مال ور پود دی په خلافت کی ملکنا فتحشل فقال عمر رضی اللہ عنہ فرمایلی لقد رسول الله الله علیه وسلم وَيَبِشَكَ مَاتَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَذُلُّ الْيَوْمَ جِدَالُ الله حبيب اوگر زيد او راز او يلتوي د الله حبيب صلى الله عليه وسلم با يلتوي ما يجد من الدقل ما يملئ به بطنه وَإِمَّا كَتَلُ د الله حبيب يا یزول لیوم یلتوی چه امیشه باو دورز یلتوی دالله حبیب باوڑی دو راوڑی دو او ما یجیدون نبی مندو مند دقل دا داغا بیکار کا جرون ما ها غیم لعو بهی بطنهو چه پاغی بانی اغیدی پمڑا خیط بانی خراکو کی یعنی داغا ردیو کا جرونم دورا نوی چې دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم دې یعنی پمبارک هيته راغې نه پړ دې دې کې له خلکو تدا خی چې کچه ردا دنیا ډېرې دل او د دې اسباب ډېرې دل دا دی اوسړی باندې دا الله زم نعمت او دې اوسړی د الله په دربار کې د مقبولیت نه وي نو بیا خدای الله حبيب تډېره دنیا الله راکلو کړو دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم یعنی د بیکار او ردی کجور نام په ماړه هیڅ باندې مورشه وینم رواح مسلم حضرت فرمای اد قالو بفتح الدال المهمله دا په فتح د دا دال مهمله سره دې ټکي فینیش تا اوقاف دې کوئی دا و ردیو تمر اگر ردیو بیکار کجور تا وان عائشه رضی الله تعالی عنها دوم الممنین آئیشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہان روایت پہ فرمائی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی وفات پرشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی بیتی او زما پکور کی دور شین وما فی بیتی من شین او نو زما پکور کی سشی یا اپلو ہو چی او دی خوری اغیل رازو کبیدن خاون د جګرو خاون درو یعنی د یو زیروح شید خوراک شه پاتینو الا شترو شعیرن الا شترو شعیرن مگر سلګه حساب دور بشونا سلګه حساب دور بشونا فی رفن رف وداسه د لړګی او الماری غونتی او دلرگی او صندوق گنته او پاغی که پرتیوی فی رفق اللی پا یو المارای که دلرگی پا یو لوخی که چه ما دا پارو فا اکل تو منهو نمارا او ربشو نا خوراک پولو حتی اطوال علیه تردی چه داموده پا ماده رو اگدشو او ما خونن ختم دینا لگی گنته او ربشو یخو ختم دینا وی فکل تو ہو نمارا پیمانا که چه رسور پاتی دی فا نو ختم شوید تا فیمانه کو نو سر ختم شو وی وجه دی سر چیسی نختمی دی چې چی فیمانه دی کنو ختم شو وی اصل گناسی چی او شی فیمانه کی او تالا اندازه لگی نو توکل کی کمیرہ کی او چی کلی پیمانه کینا توی چی صدیقو اللہ مالک دی کلی دا چیوی چی, چی سر او شی فیمانه کی او او دور پکور کی پرتی دی او دور رضی بکی گی نو دور رضی کی لگا دیر توجود ذات خدا و نو د پیمانه كله سر پاوی کی فنا را له او حتی اطوال علیه پما باندې خبر ډېر وګدښه او ما باندې نه خړې او ختمې دینا ففنیا ففنیا نو یې غفانی شې متفقن علیه لکه حدیث کراغی نبی رې السلام راغی او صحابی بپور کی او هغه کټوي کی یوګټ باندي کړه الله حبیورت وی دالې چته را چې نبی رې السلام لور درح الله حبيب خور را مخینه لا صلیچوي دیواله بلا ورکا نو چې الله حبيب غذم مخاله وبن را تا ناو ارتوي پربان د غټ دफार خودو ني شي الله حبيب ارتوي کشرته چپوي او بس غد نه کول نه چې تر سو ما غخته تا برا کوله الله بږي کې پیدا کوله نو کوي الله د توجو توجود الله ذات عالیه طرف توا نو کله چې sahibi دا خبرو کا نو ها توجو بالکولیا اغا توجو بالکولیا بات نشو او دا صحابی خبر تتوجو رالا متفقن علیه قولها شطر شعیر یعنی سشید اور بشنشیم من شعیر و اکدا خسر رہو الترمیزی دارنگی دا شطر شعیر دغه تفسیر امام ترمیزی رحمه اللہ فرمایه لی امر ابن الحارس دا عمر بن الحارس رضی اللہ عنہونا روایت تے او اخی جویریت جوی بنت الحارس و ایدارورو دا, دا جویری بنت الحارس چدا ام الممنین دا رضی اللہ عنہوما داد نبی علیہ السلام کو بھی کیوا حضرت جویریت رضی اللہ تعالی عنہو قالا دا صحابی فرمائی ما تراتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پریه رسول الله صلی الله علیه وسلم اندموتی دخپل وفات کې دو په وخت دینارن دینار ولا درهمن او نه درهم دینار د سروز ضرور پېته وي او درهم د سوینو زرو ولا عبدن او غلام فاتو ولا امتن او وینسا ولا شین اس شینو سشه دې پاتو الا بغلته البداه مگر د الله د دا حبيب اغ حچرا شداوی سپین رنگو او پدی بے جہاد دا پار سورلی کولا اللہ تی اغس پینہ حشرا کانہ یرک بوہا الله دا اللہ حبیب بپاغی سورلی کولا و سلاحہو او دا اللہ دا حبیب اسلحہ پاتے وان زکر حبیب ممتد جہادی و کور وراست پریخے تورا غشی ڈال د اللہ دا حبیب اغجنگی توپی دا اسلحہ پاتے شو و اردوان او سز م کپاٹی وجع على حال ابن السبيل صدقه چاغه نبی علیہ السلام دا رضول و د مسافرو د پارا صدقه وی دا مزه کلا او پس دا د مسافر ہوئی مسافر چې راضی دي نه خرش کی واو په دې کې وا دینا به फायदा حاصل دی رواه البخاری او دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله فرمایله وصلی الله تعالی علیه حباب ابن العرق تھی رضی اللہ عنہ دہ حضرت حباب ابن العرق رضی اللہ عنہ نا روایت تھی قال فرمائی دے حاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا حجرت کڑیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا مکہ مکرم مفریفا و مدنی منوری ترالو او پرې هجرت کی زمونږه مقصد سو نل تم سو وجه الله تعالی مونږه لا ټولو مخذا الله رضا ده الله تعالی چلوې مونږه الله وجهاله دولا فواق اجرنا علی الله نو ثابت واقع سو اجر زمون په الله فمن نعنم کې باغي هغه خلق فمن نعممات زمونگ نباز اغو شیغی وفات شل ولم یا کل من عجر ہی شیئن او نیو خوڑلے دخپل عجر ناو ده ثواب نس شیئ اید آغا خلا کیا دی محنت او کو تکلیف برداشتو قد دنیا د مال دخو خوراک دخو جامو دراحت اس قسم خوشالیو نلکا نیو سڑے دے مومن دے تقویدار دے و دنیا کې په لږ او توندو تکلیفونو کې دلا حطول اجر الله خیرت لکو او بعض مسلمان دې مؤمن مومن تقوا دار دې فرضګار دې په دنیا کې بن مال او د هر ستر دروازې الله را خلا او کړي نو د د اخرت اجر کې د هغه کو مقابلې کې کمې په خبره کوی که نه وې مم کې باځه او چې وفات ک او وی نخړو د اجر خپل نه منهم مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ بادغ صحابہ کرامو کې مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ دا یو صحابي چې ډېر مالدار ترينه کورنۍ کې او مکم کرامت او یو جوړو به ساري چې واټولونو ماهام به بلل ودي او بیا په یو, یو سادر ایمان راوړ او پیغمبر علیه السلام یې اول وخت او کته یې او سادر او دوسمه یې تاسو نو دې بلا سره غصادر په ځان تړلو تعالی حبيب څورتو کې نو په چرایش او صحابت وې سمو خیال لرا غشاوار کی چې یو جوړب یې ساری چولا بلوب ماخا مچولا او یو تو عام به مخلکی خودیشو بلوب ورته کولیش علماء الیګړو ادا الله حبيب د حطانه او جلل کده خوشالای نه جوړ نو غره کول لا دې چې دوی د خوشالای نه جوړلې چې کله داسې خلق پیدا شول غی اغی بادشاهی تا بہترین طعام تا او بہترین لباس تا دا اللہ دا دین دا پارلتا ورکولشی نو دا دین کار بکامیابی او که او سڑے خسی زونہ اقتدار دانشی دا نشی پریقه نو بیا با ددگا خلقو دلاس اسلام کسی خیر ملوش وی قتل یوم اوہ دین موسیب ابن عمر رضی اللہ عنو شهید کرشوه و پرزدو خود و تارکا نمیراتن اودا ایو سادر صفات فكن نائر غزين ابي خارج ليهي وای مونږ چې وکړه دي سادر کلاغې ختي مبارکې پټي کې نو بدر راسه سر به سرګن پاتشه دورلند سادرو چټول بدن پکې پټې دونه فامرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مون ته حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تغطي راسه مونکیو ویدہ سر ورله پدی سادر کې پټکې و نجعلا علی رجلیه او مونږه حکم کو چې مونږ جو کرځو د پدی خپو مبارک باندې ش ام من الازهر س شهید اظهار رايو غیاوا پیدا روشو کوي او داгти ورته پدی پټکې نو وایو باه صحابه چې لجر ورته اخرت جمع و غسو کو مصاب میومین رضی الله و مننعو مونږه باغي مناغي اين عط له ثمرته چاغل دا غ ميوي پخيش وي ف هو يهدي بوها ناغ راغينو پخاي او خري اي دا وي چې باغي ایمان راړو تکليفونو هم تیرکل حباي صحابو ته الله بادشاہي وركي مسون غلامان ملکنا فتحشل ناغزمکي په تقسيم شي ندلكونو پرورو نو د بادشاہي مالکان وَيْبَعْدِ أَغَوْشِ مَيْوِي وَلَا بَخِيشُوِي فَهُوَ يَحْدِ بُخَعَ نَاغَدْ أَغِينَهُ وَخَيْ او خُرِيهُ و شُكَيهِ متفقون عليه اَن نَمِرَةُ وَيْكِسَاؤُن دَا يَوْ سَادَرْتَوَي اَو مُلَوَّنٌ مِن صُوفٍ دَا فِي رَنگ دَارُوِي او دَوَلَي دو وَقَوْلُهُ اَنَعَتْ اَن و دغ د ش غ wa wakat اوغ د fa غ waq من وq يdihadha faحي د ya سر mada دله Ba پ يdi buهاeli Zamada د الله سر پ د يdihaغ tunري ee yaqu ha preka و و biha او دا استعار و لما فتح الله تعالیٰ علیہم اغش راکلاو والله و اللہ قدی صحابہ اکرام و بانی من الدنیا دو دنیانا و تمکنو فیہا او اللہ دوی تک آغے کے قدرت و طاقت ورکڑے ہو وانسال ابن سعیدی رضی اللہ عنہ دسال ابن سعیدی رضی اللہ عنہ ان روایت پر قال فرمائی دے چھ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لدی لو دنیا الدنیا کچریوی دنیا تو عدلو چدا برابر وی عند اللہ پنیز الله اللہ جناح بعود وطن دو وزر دا ماشی امره ای دا ماشی دو وزر امرن کد دنیا قدر و قیمت دا اللہ وانده وی نماس خا کافرد نبیو سکول پا کافر بانی منها دا دین شربت مائن یو گوٹ دو بو یو گوٹو ببینیو ورکر و چونکی دنیا په الله حقیر دا مددین حق ارد وجهه کافر لو ور کړی رواه ترمذی یو وقال حدیث حسن صحیح وانبی هر رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو هریر رضی اللہ عنہ نو روایت ده دے فرمای چې ماوری دلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چې فرمایله الا خبر شی ان الدنيا بیشک دنیا ملعونۃ فیلامت ویل شی او دین وګړه حرام ناجیز دنیا چې پاره خبره خیرت او دین شړې هېر او ملعونن مافیها لانت ویل شي د پاره سوچ په کی دی کیږي الا ذکر الله مگر ذکر د الله چې قران دې مزد درو شریف ویلې د خبره د اخرت فکر دې وما ما والا هو او هغه چې الله د هغه سره محبت ساتي نو دا سیزونا دلانت نبشتی و عالیمن او یو پاکی آغا عالم دے چې خلق لدین خی و متعلیمن او یا غطالب دے چی دین زدکی نو دا دلانت نبشتی باک دل او مستحق دلانت کی رواه ترمیزی وقالا حدیث حسن وصل اللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ الله ابن مسود رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دے لا تتخذ الزیعتا منی سیز مکہ فطر غبو فی الدنیا ورن مشغول بشای پا دنیا کی اخیرت بدر نحیر شی ورد این مخی کی حدیث کیوئی چی دنیا ملعونه دا او دلتوائز مکی مکی منی سید اخیرت بدر نحیر شی نگو رزان دا حدیث کو مقصد کویول پکار دی دی دوارو احادیثو کی د مطلق دنیا مزمت نره بلکه د دین دی هغه دنیا مراد دا چې پاغه باندې انسان نه فرایض پاتې شي د قبر او د اخرت فکر پاتې شو او دې بس په دی دنیا کې مشغل نه د اخرت لپاره تیارې ونه نکمه دنیا چې د اخرت او د فرایض نه مانے غرزی دا ملعون دنیا را کم از مکه او جیدات چې هغه سبب ګرځي د دې چې تا د فرایض نه منې کینو ایدا سمکاو ورنہ بیاختارو راضی موږ او تاسو چر چروخ جمعات نوځوي اللهم انی اسلوک من فضلک الله زتان استار د فضل لغاړم نو فضل نمراد حلال مال له نو حلال مال چې الله ورته فضل وي غبلونی دارانګي که حلال مال سینو نو لی وی, وی چې یو په چا بيزای او لګو نو وی ولا توبذر ان المبذرین کانوا اخوار الشیاطین فذل خر شړې د شیطان ورده دا رنگی دنیا چې داسې ملون ونه نولی وای چې مان قتل دون ماله فهو شهید سوک چې نمال مال په حفاظت کې قتل شون دا شهید ده نو دا چې هادیثو کې اغه دنیا مراد ده چې اغه سبب جوړي کی د مانې د اخرت فرض له سمني دین له ورنہ مطلق دنیا چلاوی وی, وی غواړه وصل الله من فضلې او کلا وی ویدا قضیت الصلاۃ فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله نو یو طرف الله حکم کړي بل طرف دوی ملعون دا نو دا ګر باز جاہلان ناپوها اغای خبر غړ वडک نبي بیا کسو کوټه جوړی نام کفر لرسې چې ازم ک واغ استام کفر لرسې داګه دا, دا مقصد درلې د صحابه کرام لویلې زمکه کداسي سيچوزم کموني سيو حضرت زبير رضي الله و تنبيلي سلام مي مات عظمت را کړ نو يزا اس د اوس غلاوي کمزې کې دي استړې شوو دري د ناغ عمر بزي زبير الله هو دار الله رحيب په هواري نو او باشارو مبشرو کړ ناغاس لمن دور کچ يا سدري د استړې شو نو چاو کې راوا واست کوڑا ولا سيوي پرګول الله حبيب وي اغه زه پوره ولا ور کوي سمزه پوره جديت در حدیث نامانا را لا تتخزو زویعتا منی سیز مکی لرا زان در پار او مکی و جاگیرونا او جیدادونا مجوڑا وی چه تاسو در دین و در او و در فرائزونا غافل اکی فتر غبو فی دنیا ورن تاسو با مین او ساتی پا دنیا که مشغول بشی لکنن زمانه که اگر بازی مالدارو تا در کلی ایمان فتح نشتا کلیمه ولن ورزی الفاظ نورزی د مزمانا ورتن ورزي نو داسې جداد مانو وسکه داسې کده قارون په شان د سړی ټول شي کلي منورزي مزنورزي د انسانيت نه خبر نه وي نو داسې جداد لا زيره دل داسې وي لکه څوک د قارون جداد لشيږي دا غمال لږي اروه ترميزي يو وقاله حديثن حسنوا وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما داود بن ابن عمرو بن الاس رضی الله عنهما روایت ته قال بر علينا و اي تر شوه او قوم باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج او موږ درستول خو صلی سفر دزان لپاره اېدا سلرګو د قانون د سفر جوړ چتاوس جنور نه در لسورې جوړ کړي چې ډېر باران او شیبا پکې ساتي دي تخسوي نعال جو خص لنا مونږ درستول یو سفر د ځام نه فقال الله حبيب ما هاذا ناسکوي فقلنا مونږ وی قد وهي الله حبيب دا لګدا سي کمزور شي فنهن نسلخه نو مونږ دا درستو فقال الله حبيب فرمایل ما ار الامر ژنه گور مرګ او قیامت الا اعجل من ذلک مگر غبر دیر په تلوار د دین راش بلکې دې حدیث هم دا معنا نه ده چې کوټه د سپنه جوړه بلکې دې کی ترغیب دی اخیرا ته چې تاسو خدا په سر جوړوي وګوره مرګ او قیامت باندې نظر راش نو د حدیث او د ذکر د فار د استادانو ضرورت یې څه یې سره کراپات یا وي دا کوټه جوړول نه پکار اعلان کې شریعت حکم دی چ یو سړی باندې فرض دي د بال بچ د فارکوټ یوږي وګه خبر وکړه لکنان نفقاو کور دا په سړی باندې دی نو یو شې الله فرض کریم دی بیا وایي کوم ما په دیوچینو احادیثو دین د کولو ته د استادانو ضرورت دي دا الله حبیب مقصد د اخرت او د قبر فکر جوړو یعنی دا اوکی ځان به د ګرم نه پټه ځان به د ساړ نه پټ ځان د پله ضرورت دی کې ی سړی تا الله وس ورکړی او, او د سغه بګله جوړه خو خود ضرورت په بنیادو په شریت کې درست خ دا, دا د چې قبر واخیرت بهیر ر نه هر غشي که بګل دا کا کور جیداد جداد د دکان دی او قبر خبره واخیرت او فرایز هیر کلل نو ادیو کېې مضمت دی۔ رواهم ابو داود و ترمیزیو امام ابو داود امام ترمیزی دا حدیث نقل کرے بیسناد البخاری و مسلمن فیسناد او پشرائیت دا امام بخاری و امام مسلم رحمه اللہ صلی وقالت ترمیزیو حدیث حسن صحیح وی دا حدیث حسن دے صحیح اگرانا وجہ دارا باز خلق پا دنیا کے ورغرک شوی ایمان و فرضی پریخی نو نوباز شیخ خان جس کارو لگا دا شاندار دیتوی فرات او تفریح اپری منس کی د اعتان الله الرسول اسلام وان تھا ابن عیاض رضی الله عنه د کا ابن عیاض رضی الله عنه ن روایت پہ قال فرمای د سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم باوری دیدی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چی فرمایے لی اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةٌ دَهَرُ اُمَّت دَ پَارَيَوْ فِتْنَوَا وَفِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَالِ اَوْ زَمَادُ اُمَّتِ فِتْنَ مَالِ لِي گو را مال کیا فتنوی دی لکا اولاد تا اللہ فتنہ امتحان ہوئی دی گو را دا مال او دا دمانانہ چې مال اولاد فتنہ نو بس دا مال څللو غورځو اولاد خطر فتنہ ازمائش لوی مال بارکه غره مال ټول فتنہ وایي الله ته انتحان کې چولې په کلی کېو بازار کې حرامه نارين دي د غټو نو حلال دي ته امتحان حرامه غټي او که حلال کړي بیا چې یو غټه نو خزاني او جیب لړالا نو بیا فتنه را اوسې پټي وی لگے او کنه په حلال او جائز کې لگے مال الله درکو مې امتحان دې د مسلمان خدمت به کې کلاګ بیزتی به کې لګا بعض خپل کو مال الله ورکی نو بیا به نور شرمای نو نور به حرمتی به کې دې نه په دې ته بار څه نه وي الله بشیدر کله دې ته فتنه وي دا بچی ته دنیا لپاره استعماله کا خیرت دبارا او دې پښو باندې مسلمانان وجنه د بل خور پروانه او کنه دا ده الله د دین د بلندۍ د فار استعماله په دې اعتبار مال او بچو ته امتحان وې او مال په دې اعتبار م امتحان لري کوم هر دور کزن وخت کافر مال استعماله دالری نو نداغې د وجنباز خلک دا امریکې دی يهودو داغې جاسوسی کې دارمي تاسو ورې دی انجوس په طریقې کې باندې هې پښکلونو کې زناناو ته جکاله د تخسي او لا پښتونخي خلکو وبوي قبایل دي او دادی نور دنیا خاصن تباد د دې دا تاسو نوکو چستا سو زموند لونو د ماشومان سره د روټي ورکولو ستریق تردی دې پر ځای چې باور اعتماد سړي و چې اوس باز سټولو کې د ګډا بندو بسیم پکې جوړ کړي ځکه څر پراچه خبره یقین نو کو بیای وکړه سره له وي شریعت ول وي زناش ته چې پفلانی غوم کې زنانه پکې د دغه ان جی او س په طریقه ګډان پکې ور شو پیګه خبر دا غي پدي رټي پورا کافر الله وايي دشمن نه الله وايي د دشمن نه نو چې الله وايي دشمن نه اغه چې تعال را رټي درکې ور پسې س شیر روانه پدي رټي او پدي درکو لو کی داغه مقصد دې چې دا حیا وی تسنس کی پدي ترتیب باندې ګور دغه مال او یادو ساتي دا کوم خلک چې پدي طریقې پیسې حاصلې کا هټ یو په ورکه ان شاء الله دا الله کتاب ته دا بدل خیر نه راولي په دې پیسو باندې ذلیل کیږي دا بدل دې شرمیندګۍ در سوایي داغي ذریه ګرځي چا چې خپل دین خرج کړي چا چې خپل حیا خرج کړي چا چې خپل پیغمبر او قران ته نږدې کړي هغه پیسو وفاداری نه کړي هغه پیسو وفاداری نه کړي څنګه چې سورہ امتحان ان قارونم چرچاوه رو اح ترمذی یوقال حدیث حسن صحیح وان ابي عمر ده حضرت ابي عمر وی یقال ابو عبد الله او وی لکی کی, کی چ ابو عبد الله وی یقال ابو لیلا سوق داسی وی چ ابو لیلا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دی فرمائی ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چله سال ابن ادم حق نشته بني ادم لره حق في سوا هذه الخصال سوا د دي خيوننا بس دغه دنیا کې د حق د بیت يسكنه یو کور چې د پوسې ګرمه او سرده نه پزان بچکړي وصو بني ياري عورته او دورجام چې د عورت او بدن پکې پټه وجلف الخبز بازي معنا کړي خوش کروټه نو دتبا دل له ماو پنځماني بس خوش کرټي چې میلاوس وکنه نو سلوندور لور پارکه ني نو بس دا حق نه یا په څه وای او خاص کر د شريعت پرام اسلام لا وې دغه نو مو روټي سره بیا یانه او ترکاری شرط کړ وجلف او وجلف الخبز دارنګ یو خوش کرټي والماو بس دا ضرورت رواه ترمذي یو وقال حدیث صحیح قال ترمیزی سمیتا با داود سلیمان ابن سالم البلخی امام ترمیزی رحم اللہ وی ماوری دیدی جنابا داود سلیمان ابن سالم البلخی يقول یقولو چه فرمای لی چه سمیتو نظر ابن شمیل رحمه اللہ یقولو الجلف الخبز ویو چه روٹیتوی لی سمعہو ادامن چه سالن ورسرنی وقال غیرهو انور العلماء الكلي هو غليظ الخبز دا سخت روټه یلاوي چې سخت روټه ی بس زغت ده حق ده وقال الحروي المراد به هنا وعاء الخبز ویدی دې کې چې مراد د روټه ی غلوخه کل جواله کی والخرج لکډا سی بورای او تیلی میلی دغه ته مراد دی والله عالم اول الله و رسول الله تعالینا خیر خلقہ محمد ال ابن شہیر بکثر شین والخاء والخاء المشددتين المعجمتين و اذا الله ابن شہیر رضی الله عنه روایت سے شین بانے نے کسرا را او فхам کسرا را او دواړه حروف مشددم دي او پهېوان جکم دي دې مبارک صاحوی نه روایت ان قالله چې چه بیشک دیشي د د فرمالي یتې تو نووي صل الله عليه یوس لما وزراغلی او نووي رصللاتو سلام ته وهو یه او او الله حوی لپ الله کو م کا دا صورتې مبارک لپ اللہ وی اے بنگانو کړي اکڑی تاسو تاسول رڈی روالی نمال قال الله اللہ حبیبو فرمائل یقول ابن آدم ویوائی بنی آدم مالی مالی زما مال, مال, مال دے زمان مال دے زمان جیدات دے وحلکا اوائی آشتا دے پارا یبن آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام من مالک دا مال تالا خستا دا مال ننشتا الا ما مگر حاغ مال دا اکل تا چتاو خورو فا افنیتا نفانی دیکو کم مال چی دیو خورو بس داستا مال دی او لبستا یا وا دی غصتو خی جامی دی وا غصتی فابلیتا نزڑی دیکی او تصدقتا یا خیرات دیوکو فا امغیتا نزان دا پار دی دا جاریو ساتلو او باقی مال خستا مال ننشتا دا ورست خپل ګلپاتی کیږي او دای و پرزو نه او جگړي رواه مسلم رحمه الله وان عبد الله بن مغفل رضی الله عنه عبد الله بن مغفل رضی الله عنه روایت سے قال نے فرمایے قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم و یوشری فرمایلی او نبی علیہ الصلات والسلام تا یا رسول الله اے د رسول الله انی لا احبک وی زما دیدہ الله فزاد قسمی چې بشګه زتا سره محبت کو نبی رسول پے ہوئے فقال الله حبیب کو فرمائے انظر ماذا تقول وہ تو سوچو کسے ما سره محبت غره آسان کار نه انظر ماذا تقول تو سوچو کسے د خبره کہ قال والله انی لوحبک اغه قسم مې لی په الله زتا سره محبت ساتم ثلاث مرتبہ دری پ د الله حبي ورته داسې او صاب ب داس فقال الله حبي ورته فرمیل ان کو ته تو حبګنی ما سره می نه ساې للفقر د للفقر نزان فد د لل فې نوظان تار کا غریب دپاره تج فافن د ډال پشان لکه ډال خلکو تېلهط کري ذکا د ایمان د وجن یو دام وی چے یانی اکثر د رب العالمین عادت او قانون مبارکد حاصل ده چې مومنان کاملان اکثر فقیران او غریبانان لکه صحابه کرام وقیاء وقواب الوه بنوا د مجامه بنوا وکما سره محبت ساتي نفاعات دل الفقر زان تیار ک فقیرای تا تجها کن دا دال پشا ان ف بته فو غریبي اصره او ډره زر رازيلامن ها غ چاته حبنی چې ما سره محستاي من س ل علامونته هااه لکه دراب چې سګ ک طرف ل رواني دررياب ک طرفته په منډ منډځ نه چې زما سر مینا او محبتوي ناغ طرفته غریبي راځي رو تررمزيوه قال هدي س د تجرفاف معنا درر تقي. چدا فکسری د تاخره تابانه غیر ده او دغه تا المسنات فوق د پاته دوت کی وی اسکان الجیم جیم په کې ساکن ده جزم نه پی او فاپ کی مکرر را وحیا او دغه تشفاح شه او نی او شه ده یل بسوه الفرس چدا اصل ورغسته شلکه د زین په شا د د فارا دید پاره است ورشه لیو تقا بهی لذا چی اغا پی دا گندگئی نا بچو ساتلش اے گیر شاپیره تیسا کپڑا تاو کی ناغت پا خشنو مشنو کې سوملی نو بدن گندگی گینا وی تشفاق دیتا وی وقد یلبسو او کل انسان مغاقون دی چیزان پی بچ کی نو دا تشفاق مانا دا سیرا لکه او کپڑا دیو بدن لتاو کی او دا پی دا گندگئی بچ ساتلش نوای جان تیار کا فائدا للفقر تجفافا لگا ڈال باندې تړران ساتي نوثم جان د فقیرای لپاره تیار کا وان کا ابن مالک رضی اللہ عنہ د کاف ابن مالک رضی اللہ عنہ نو روایت ته قال فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ما عبان یجاعان نبی ودوا شرمخان اولی وگان جایع ان چوغی وی اور سلا خل غنم چې داد واړه ورولي غلې شي پګړو بيزوک دي افسد لها دیر وانه کون کې دل را اے دوو ګیشر محان ازمری چې پګړو کې ور پرې پر نه بسوره نقصان وکي وای دور نقصان بدایو نکی سمره نقصان شدا کئ من حرث المرء على المال والشرف لکه صورت نقصان کای هرس دی او سړی عل المال په مال, مال باندې چې بس مال مې دی بل نړیر شي او دې دफार هرس کای خیرتی پریف ہے او شرف او دا وای چې دی بل نړیر زمخ کې شب زما کورسی او اقتدار دې دن غټي مال دې منبرې مې لاو شي ماته دې ملکی او مشري مې لاو شي دې توي حب مال او حب جاه نو حب جاه دې توي چې توي زم مشر دې زم منبره ما سره لاس کې اقتداري او حب مال نو دا ډیر نقصان رسېد انسان دي ته دمره به او به شرمخا د ګډو کنډکټ نقصانونه رسې لکه قسم رديو سړی په ځړکه هرس د مال دی او هرس د مشري دی دا دین ترې نقصان رسېلې دي دیو جنا صحابه کرام د دې مشري نه ډیر دی دل او دا مثلا د چوک مشري مشریو غاړي او هغه کې هرس ولري ناغه الله دې خپل نفس تسپاري نفس بلے اس پاراً دا دا او جنفلیوس فارون داغه د خیر توکون شيکه او که خلقو مجبورہ کو او نی خو هم شریک ناغه سره الله ذ طرف نه مدد او نصرت وی حدیث حسنن صحیحن وصلی الله تعالی علیه وان عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دحرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده قالے <سؤال> فرمائی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیری تعالی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشه او پوجی باندې او اکثر مدینہ منورہ کې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې پوجی و د خجورو د پټونو نګور د خجورو د پټو پوجې د ریعام میزر و نسف فقام له الله حبیب د خوب نرا پاسیدو وقد اثر فی جنبه او دغې پوزی نخي جوړې کړي وي دا غي په طرف نو صحابي پریشان او شوسترګي دوه کونه ډکې کل امغه ويا رسول الله اے د الله رسول لو يتخذنا لكا ویتوان کمو تعال راسیو نر بغون ته گدی او تلای جوړه کونه دا بخاني فقال الله حبيب فرمایل مالی والدنيا سدي مال را او دنيا را ما انا فی الدنیا زنیم په دنیا کې الا کرا کېبن مگر په دا غسور مسافر چې په سفر روان دی او ستړې شو نو د آرام د پاره دی اونې د لان دي سار استزل تحت شجرته او سورې لان د کېناستو لان دی دیونه یا وسات یرام کوس مراحه او بیا لاړو وترک ها و غون او سورې پرې وهي جما مثال دا مسافر ده چې په سفر روان دي ستړې شو یو لیک سات د پار دونه د لاند کې نه سودغه د دنیا ژوند نه نور سفر روان دے دیو جندا الله حبيب ترمذي شریف کې راغلي یو ठाټو هغه به ورتلان دی وړولو یو ځل بيبيو فرمایل چې دا ور برغوم برهوم چې لګنرمش نو نبی رحم صلوات والسلام جساري را پاسې دو دلو یو خلق لوی صفات وی او ایت الله دا صفاق پاک نفسونه ورکړی چې معمولی خبره محسوسه یې اي الله حبيب سوي سشي ویاتا سره ماره بسترې سره سکړی دی خو بے غادر آ پاسې دوه نظر شغل کې واچول وی حبيب هغه بستر را قومنګ را برغه کړی دا الله حبيب یې 파غ حال باندې کې و ترکها وی بیا فریږي لارد شی فریږي رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح او دا غدار شا حال ل یو بس دنیا کمال له او کو دولت یو سورہ دې دی او بس خبر تروان دې یو سورہ دې ببس اکثر خوش یو سورہ زم شک نه یا او کدی یاد کی نو دغه یادول سبب کار ناراضی هر څه سره دې خبر ل ایمان دې او خپل اعمال صالح براز دې و قال حدیث حسن صحیح و ان بیوره رضی الله عنه دا حالت ابو رضی الله عنه روایت کیا قال فرمائے دے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی يدخل الفقراء الجنه وردن نکیگی و خلق جنت چه فقیرم دے فقیر وا وردن کی کی جنت تا قبل الاغنیاء مخیر مالدارانا او ورداغه مالداران دي چ مسلمانان دي حلال مال نه پجينم لګي او بیابم کی فقیر وردن کی کی جنت تا به هم سه اتعامن پینځه سوکال مخ رواه ترمذی یو د دې حدیث روایت امام ترمذی رحم الله کړه وقال حدیث حسن صحیح د دې کی د فقیرای طرفه رغبت ته خدای علماء او لیکلي وي ګور را یو کله مالدار ده مال حلال دې په دینم لګي نو دا فضیلت فقیر لده چې دې به ته جنت لمخ کې لاړ شي او مخ کې تل او ادا مانا نه لګنی چې درجه دې دا غنثي وای اب الله ګوري کمالدارا مال په صحیح ځای نو مخ تلل تل دې درجي دې پورته کې دو دلیل نه زني وه بیا سره مخ کیږي او هر څو تلن کې به په مرتبه کې اوچت نا بکدې شي د فقير شکر لبکته شي دا صبر لبکته شي او د مالدارا مال لګول مال لبکته شي وان ابن عباس او عمران ابن حسين رضی الله عنه ابن عباس او عمران ابن حسین رضی الله عنهما نے روایت ته چې نبی عليه السلام فرمایلي ات طلعت فل جنہ تعالی حبی فرمای ما ور سرجن جنت تا وږی مشاهده وکا الله جنت ثور جنکم ده الله حبیب وی فرائتو اکثر اهلھا الفقراء نوماو کتل اکثر وسیدن کی او اهل د جنت غریوانان وت طلعت الش نار او دارنگی ما مشاهده او کد اور ور سرغن شم اورتا فرائتو اکثر اهلھا النساء نوماو کتی اکثر وسیدن کی او اهل د جهنم زنانا لرا زنانا میں پکڑے لوکتے متفقن علیہ میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ورواہ البخاری ایزن دا حدیث امام بخاری زان لم نکل کرے در روایت تے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ دو سامہ ابن زید رضی اللہ عنہ روایت تے چھ نبی ریح السلام قال فرمائی لیو قمتو علا باب الجنہ ویزو ادری دم پر دروازی جنہ تو دا سمی پکی قتل فکان عام متا من دخلها المسافرو نماوقتل جاء ماجری جننت وردن شوی دی, دی مسکینان او غریبانان دی چئ دنیا کې تکلیف ژوند تیري خو صبر و او د مالدار سره او حسد نه دی اغلاګانی ټگی دوکا یا مالدار لبدر دینوئ واصحاب الجد دی او ماوقتل جهاوندان د مالداري محبوسونا د مال په حساب کتاب کې کی بنکړی شو راکړه مال د غټونو ته پوس بکې له غټو ته پوس نو د چاډه ر مالینو داغه په تاسو پختنه به وخلګي واصحاب الجد خاوندان د مالداري محبوسونا دی بنکړی شو غیر عن اصحاب النار قد امر بهم من النار دوا مردا چې د اور والو بارک حکم کړی شو یورت لاړو یعنی مالدار مسلمانان جہنم والنور والغور تلارو خود سره سر دا مال بارکی کی حساب کیدو چې داد سنگا گرتنے نو بیاد څنګه ولگو نو داغی پا پو کختنہ کی دور وقت چې 15 پینز سوکالت مخ کی غریبانان مسکنان جنت تلارو متفقن علیہی والجدو وی جد مانا سر دی حدیث کې تیر شو اصحاب الجد وی دا الحض برخلم وی والغناو مالداری تم وی وقد سبکه بیانو هذاهث او وی شکروانتې تیر شوي د بیان ددي حديث في باب فضل فضلی زفه په باب د فضلت د غریبانانو کې وان بيهورې تابابړې زییر لاان هو ن رواتې و نهبي السلام م فرمیل قاله فرمیل به س د خو کلېمتې نقالله شاعرون ډی ر رشتې د خبرو نه چې هغېله روویللی یو شیر نو دا کلمه د لبید یو شاعر تیر شوو. عللہ حوی فرمائی وې رشتیا خبره شي په شاعرانو کې او شاعر ویلي نوغه دې لوي شهر دا خبره راه علا شین ما خل الله باطل وې خبردار لوي شهر و هر یو شی ما سيواد الله نه فنا وړيش په انسان نو فنا راشي په دې مال په فنا راشي په دې هر څه په فنا راشي علا کل شین ما خل الله باطل وې یو شی چ هر کې ته لګي الله <سؤال> رضا مقصد نه دا باطل له او هر غشي چې وی کې مقصد دې دا الله رضا نو هغه باطل دی الا کل شی ما خل الله باطل متفقن عليه وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد الی و اصحابہ الی سبحان الله والاکشف ابو فضل الجوع باب نے تو